Ми маємо провадити політику роз'єднання окремих народностей. Тобто разом з поляками і євреями виділяти українців, білорусів. Хто там ще? Альфреде. Горалі, лемки, бойки, кошуби, швидко відгукнувся Розенберг. І почався третій гейм. Гітлер забігав кабінетом, вигукуючи то з одного, то з другого кінця а їм доводилося крутити головами. Подача справа. Якщо можна виділити ще якісь національності, це також треба зробити. Ми не тільки зацікавлені в тому, аби населення Сходу не було єдиною цілісністю, а й навпаки, щоб воно було розчленоване на щонайбільшу кількість найменших груп. Подача зліва. Я припускаю, в майбутньому можливість повного зникнення на нашій території всіх цих українців та інших гуралів. Подача справа. А що до Мельника і Бандери, то я певен, нам треба заохочувати і тих, і тих. А між собою хай гризуться, як собаки. Як завжди, тенісіст різко загальмував, зупинившись перед Гімлером. Повторіть, Генріх, чого вони жадають? «Незалежності, мій фюрери, самостійності!» І першим зареготав, але схибив. Цього разу Гітлер не засміявся, а злостиво глянув на обох і, не попрощавшись, пішов до дверей у глибині кабінету. Розенберг і Гімлер мовчки перезернулися. Ніби пронесло. Вони вийшли з кабінету, закурили. І Гімлер раптом сказав. Послухайте, бароне, у нас там сидить Фрекен? Хто така? здивовано звів брови Розенберг. Ну, висока така природна білявка думки відгадує. Ну, ви ж з нею приятелювали, бароне. Фрекен? ще більше здивувався Розенберг. Шведка? Та ні, українська націоналістка. «Вперше чую». «А в чому, власне, річ?» «Ну, розумієте, Гейдрих, і його агент трохи перегнули палицю. Тепер ми не знаємо, що з нею робити». «Я гадав, ви її заберете, та якщо ви навіть не пам'ятаєте...» Гімлер підозріло гмукнув. «Ні, друже, на такий гачок ти мене не спіймаєш». І Богу, Генріх, мені зараз не до цього». «Не уявляєте, яке навантаження?» «Співчуваю, бароне!» – з відверто призерливою посмішкою сказав Гімлер. «До речі, агент Гейдріха виявився російським агентом. Чекісти його завербували ще у 1930 році». «Так, Генріх, у більшовиків можна дечого повчитися». А цю Фрекен, чи як ви її назвали, я починаю пригадувати. То що, бароне, ви її забираєте? Ну, точніше те, що від неї залишилося. Полісся, травень 1942 року, відріздва Христового. Вдягнений в однострій німецького офіцера, Євта сидів з командиром загону Сергієм Качинським Остапом у штабі і переконував його зібрати бійців і відверто про все розповісти про помилки і невдачі ОУН про неможливість подальшої пронімецької орієнтації і необхідність організації регулярної армії яка об'єднає всі загони що діють на поліссі кожен окремо без усякої координації дій «А на кого ж на вашу думку нам орієнтуватися?» вагався Кочинський «На червону армію? Ні в якому разі! Але ж більшовики теж воюють з німцями! Мені здається, у вас такі настрої через Зоряну!» «Ти помиляєшся», – глухо сказав Євта і мимоволі глянув у куток, де в інвалідному візочку Сергієві хлопці добули, сиділа нерухома Зоряна. Топивши очі в одну точку. Соломія годувала її з ложечки морквяним пюре і щось нашіптувала.